Ja, och sen blev vi tysta <laughs> Nu börjar vi spela in podd Och sen blev vi tysta Alltså, mm. Mm. det är också en podd i det jag, alltså jag får så många poddar i det Jag tänker i podcast <laughs> nu för tiden Tänk en podcast <laughs> ja. som bara handlar om miljödjur För människor ja. vet, som inte orkar resa Istället men ändå bara vill känna in hur det är Men som inte mm. orkar se sig glädje Turistfilmer eller vet så här kolla på saker. Jag, jag tror inte att video är ett bra forum för platser där. Jag tror att ljud är mycket, mycket, mycket bättre. Ja, men tänk vad trevligt ändå att ha lite sådär ljud med klirande glas och sådär när man äter. Ja. Och så kan man ställa, istället ja. för sådär brinnande brasa du äter så kan man ha ljud. Ja, men, men Jag tänkte liksom att såhär, om du ändå skulle lägga på någon i badstrand, på någon lökig camping någonstans i Dalarna liksom i sommar. Ja. Att, att kunna göra det fast att ha liksom tre timmar på -ljud. <laughs> med, liksom ljud med, med. Jag tänker att här, Det kommer en, en <laughs> Det kommer en liten stundförsäljare Kajperinja, kajper ja. Det är fint det ger en feeling av att man är på andra platser Jag har lätt Kunnat när loss lossar den grejen Det är bara en av många idéer ja. eh, Om de vill ta den, ta den, spring med den Lycka till, du behöver inte referera någonstans Ja, så tänker jag Du här är skor, Ja du Jacob här sitter jag i byggkaos hela tiden. <skratt> så är det då du bygger om hemma och det är långt ifrån vad som innehåller till den här podden. Men det förklarar den här skumma industriella ljuden som kommer lite då, då i bakgrunden. Eller hur? Ja. Samtidigt det finns ju någon sån här patina grej att det, liksom, det ger en karaktär av livet som pågår runt omkring. Ja, så kan man ju säga. Det var väldigt vänligt sagt. Själv önskar jag bara att det här bygget blir klart någon gång. Men det är så, så, så, så, är, det, så är det för mig. Ja. Hur har du gått för dig i veckan annars? Jo, men det har varit bra. Det har varit bra det har varit en, en, en, en rolig vecka. Jag, jag tycker att ja, det, eleverna gör roliga grejer för tillfället och de är liksom sköna och vi har haft litteratursamtal. Ja, men du vet. Vad är det för roliga grejer dina elever gör för tillfället? Ja, men vi har haft litteratursamtal denna vecka. Det gör mig alltid väldigt upplyft. Jag tycker hemskt mycket om när vi sitter du vet, i ring och pratar böcker. Det tycker jag vi gör alldeles för lite i skolan skulle vilja göra det minst en gång i veckan för då hade jag varit väldigt glad. <laughs> Så det gjorde vi Jättefascinerade över att Onskan numera är populär igen Och de undrar oh, vad är det för bra bok Pratade de om denna vecka Och jag fattar ingenting i hela mitt lärarliv Har jag försökt att undvika onskan <laughs> Och den är, har fått en revival På Skillerska gymnasiet Men är uh, det någonting bara med att man kan relatera Till det som varandes ung person typ? Att det är en sån Jo och så lever de här ungarna de här ungarna de här eleverna de, de tänker jag har, har ju liksom ingen relation till Jan Gope de har ingen relation till till Onskan filmen de har ingen så att för dem blir det liksom något helt nytt medans, just det, just det. Eh, så så jättefascinerad för att vi har alltså den har jag inte det var ju en slump att den kom med bland uppväxt vi har ju haft uppväxt eh, skildringstema Just det, just det. Eh, så, så då, och då slängde jag med den för att den låg där. Och så tänkte jag, den kommer ju ingen att välja. Och så valde mm, ju mm. flest den. <laughs> och så älskade de den. Medan den boken jag trodde de skulle gå helt bananas på tyckte de inte alls om. Mm. Jätteroligt. Ja. Eh, bara det säger ju en del av mig. Men sen har jag funderat lite på, apropå det med elever. Att man, man ändå tycker att man känner dem och man tycker att man efter många år ändå ha någon slags bild av vad de kan och vilka de är och ja mm, eh, du vet mm. allt det här så har jag nu haft jag har ju en elev som jag har haft i tre år, han ska ta studenten alldeles strax och mm. han, han har den här veckan eller de senaste, hela den här terminen egentligen, gått från klarhet till klarhet och bara överraskar mig hela tiden mm. i att från att ha varit du vet ettan en väldigt eh, okoncentrerad väldigt barnslig liten elev till en elev som är, är, är numera fäller, gör sina skarpa analyser och skarpa iakttagelser och, och som liksom bidrar i diskussionen så man känner, men oj kommer det från dig? Förstår du? Mm, Hur, alltså det här och jag får hela tiden bita mig i tungan för att inte säga det <laughs> uh, för, det kan jag inte säga Men jag studsar du vet flera mer och det, och det är liksom att, uh, uh, att jag förväntar mig inte det att det ska komma därifrån Men, liksom bara den, den grejen att uh, vet du fröken Chili känner du till pjäsen mm. Strimberg inte, ja, ja, ja, jag sätter dem ja, ja. Ja, jo. Men fröken Julie, alltså kort plotten, Det handlar ju om en maktkamp mellan bekänten Sean Och överklassflickan Julie Och eh, hur liksom eh, Ja, först hur hon är, är liksom i övre rang Med en honom Och sen när de har legat med varandra Så blir, sjunker ju hon till en hora Och kan inte längre leva, ungefär väldigt kort eftersom att hon då har liksom, inte är oskuld längre eller den tidens mått kan man väl ja, ah, ja. sammanfatta det med och ah. dessutom har hon legat med sin betjänt och då är hon inte vattenvärd Ja men det är ju först eh, Ja men det är ju en piers men den, den, den är, jag tycker den är inte så dum men, och den har liksom den, den skildrar maktkamp på ett sätt som jag tycker är rolig den har alltid varit bra diskussionsunderlag med eleverna Uh, och så pratar vi om denna pjäs Och så säger den här eleven Men du, greven Som då är fröken Charlies pappa Som bara skildras liksom i stövlar Och liksom att han finns så. Mm, mm, mm. Tänk om vi skulle se hela pjäsen Ur hans perspektiv Och jag, hur, hur tänker du nu? Jag menar Jo men hon kämpar ju för sitt liv där nere på golvet och han sitter och äter en middag och han och, och, och tror du verkligen inte att han hade velat förändra inte att han hade förändrat sin jättetaska kvinnosyn om inte han hade om han hade vetat vilken kamp hon genomgick om han hade sett henne om han hade tillåtit se henne är det inte så tror du att och, och det, Jag har aldrig tänkt på greven då <går> själv och den här eleven pratar om grevens perspektiv och är eh, jätteintresserad. Vad händer om man gör en riktig pappa av greven? En sån här pappa som vi har idag. Mm. Och det blir ju jätteintressant. Eller hur? Ja, gör... just det. Det är intressant ah, med olika perspektiv. Och... Ah, men jag med på det. Och, och den här ele alltså att, och den kommer... Alltså, så jävla intressant iakttagelse. Och så jäkla roligt att den kom från den här... Eleven liksom. Och, och så liksom engagerat. Det är så jäkla roligt tyckte jag. Eh, och, så att nu har vi nördat fröken Julie. Her. Ah, vilken rolig vecka. Ah. <laughs> Hur har du haft i veckan? Ja, ja. Nej, jag är inte nördat fröken Julie den här veckan. Det har jag, inte gjort. Nej, jag tänker att det hade förvånat mig väldigt. Inte den här veckan heller. har jag inte gjort det. Men, mm. men nej, ja, jag har haft en ganska bra vecka. Jag har kommit igång med utvecklingssamtal. Jag har eh, så... Liksom mm. ligger i fas med saker som ska göras. Alltså på den fronten har jag ett ganska skyst lärarliv. Liksom, så. Mm. Jag har fått in en bra flow där jag kan bedöma eh, löpande eller så. Mm. Hela vägen igenom. Så jag kommer inte se hur jag nu i mars. Får vi se vad som händer i juni. Men just nu känns det som att jag inte kommer behöva ha ett berg av saker att ta tag i då. Utan det kommer funka fint. Och det liksom så det så här om väldigt mer så här, lokalt det alltså, där med stämning liksom. Jag vet inte, det finns några dimensioner av där. När man har vad det som gör att man har bra dagar när saker bara flyter när allting bara klaffar när det blir bra, bra harmoni liksom, i de grupper man möter och det är som mm. i alla grupper man möter. Är mm, du med? Mm. Och sen ah. så vilken klass med dig, det är norska språkkursprogram. Och så vilken skola till de där när det dagar jag jobbar på flera. Mm. Och det är liksom, hur det påverkar Uh, den ena framgången påverkar Så att man får den andra tror jag Som är hamnade i flow där man liksom gör rätt saker Och skapar bra saker mm. Det mm. blev jag jätteintressad av, av För vi Vi hade några elever som liksom hamnade i slagsmål i under en av dagens sista lektioner, mm. mm. Som kröning på ett, liksom, En superbra eh, Dag, superbra vecka överhuvudtaget Men hur en sån grej Bara kan liksom så här. Och så, man måste ta tag i efteråt och jobba med föräldrar. och, och liksom, Man ska anmäla hit och dit. och Man ska fixa donar hit och dit. Hur sånt bara kan liksom döda lusten någonstans. ja och ja, ja, ja, ja, ja. Jag, jag funderar jättemycket på det. bara ja. de senaste timmarna liksom, innan vi börjar Vad är det som gör att man kan ha det så otroligt gött? Så otroligt länge. Och ändå bara... Få! Så är det som bortblåst. Och så blir man så där, okej. Okay. Inte bara för mig själv. utan bara, bara här, Då får man ta en massa tråkiga grejer. Och så blir det... Ah, sånt, det, det där alltså, Stämning är ju fel ord För det låter för flummigt Men liksom Nej, men jag vad du Alla menar. interaktioner du, men... som händer i klassrum Hur de påverkas av varandra Det mm. där är något som man borde liksom beforska mer mm. Samspelet i klassrum det, Den grejen tror jag Aha. Och det här att det spelar roll Att det händer och tänkte du i klassrum Där det här händer jätteofta mm. alltså, ja, men Jo jo visst jag har jobbat i sådana klassrum också Jag förstår mycket väl Och det, ja. den generella liksom så här. Spänningen som finns med bakgrundsljud När man aldrig vet när, när det smäller liksom. mm, Det där precis. är ju liksom Omöjligt att lära sig någonting i då. Ja men då sitter man bara är... väntar på den där nästa När händer nästa grej liksom, Och så är man bara, jobbar ja. man bara för ja. att förhindra Att det ska hända Och så har man inget fokus på det man ska göra Ja, nu låter det som att Jason är supernegativ Det är inte alls, Jag är en kanonbra <laughs> vecka Det finns jättemycket intressant att prata om Jag har så många så här. Det här borde vi ju så Mm. Men just den grejen, att också tänka sig mm. vad det är det som gör att man hamnar där? För ja. jag vet ju att det kommer liksom, även sen jag går hem från jobbet, sen jag går på helg så det kommer ju finnas med någonstans. Mm. Det enda sättet att ta oss ur det, det är att vi har en bra dagar och jobbar på nästa vecka. Eller så. Mm. Det kommer inte att lämna mig helt och hållet innan dess. <här> och det, <här> det är så här, gött. Då tar jag två och en halv dag ledigt liksom på det. Ja, det är ju inget bra, men det egentligen är ju det där. Alltså jag, jag tror att vi, vi underskattar vårt jobb på det sättet. Att det är und alltså det här att vi har oss själva som instrument i vårt mm, jobb. Mm, mm. Eh, det, det gör ju också att man investerar sig själv i i massa relationer, i en massa ja, ja. Liksom, situationer. Eh, och eh, det måste man ha respekt för, tänker jag. Jag tänker att jag tillåter mig själv att vara extremt. Eh, liksom inbunden och tråkig på helgen mm. om jag känner för det. För jag vet att jag har 190 eh, relationer jag måste vårda när jag kommer till jobbet måndag i alla fall. Just det. Just det. Eh, och och det, det innebär någonting. Och det, ska man, det tänker jag ibland att man alldeles för sällan pratar om. Ja, verkligen. Eh, vad det gör med människor Alla människor som jobbar med, med, med Människor gör ju det På något sätt men, men vi har ju så många människor Som vi hela tiden ska dela med liksom. ja, ja, visst är, eh, så det eh, Och dessutom se till Att de samspelar med varann och att mm. man bär yttersta ansvaret för det. det Ja, det är inte lätt Den som trodde läraryrket var ett enkelt jobb Som alla kan klara Det är bara att ställa sig framför karteden Och riva av lite floder i Halland Då jävlar Då har man liksom inte fattat något ja, det, och, och, och, Jag har inte mycket Det Jag behåller med Nej. <här> Nej men jag tänker Jag vill prata lite om Fakta Fakta Ja, några <här> ja. fakta på det? Ja, Nä. Jag har inte varit med. Nej, men så här. Apropos ordvitsar förra veckan. Nej. Mm. Eh, ja, ja, så här. Mm. Eh, jag, jag, det var opinion igår. De pratade faktakunskaper. Jan Björklund vill skriva om läroplanen med mera fakta i just, läroplanen. Just, just, just. Och jag känner mig liksom så där lite fact up, apropå, eh, mm. eh, här lite faktapp up Apropos ordvitsar. Nej, men alltså, så här. Kan vi, inte en, ja, kan vi inte någon endast liten gång mm, lyckas mm. prata om skolan utan att dumförklara hela min yrkeskår? Snälla! Ja, jag inte det. Visst var det i samtalet att han pratade om att liksom läroplanen ska skrivas om av erfarna lärare och inte, citat, det pedagogiska etablissemanget. Slut citat. Jo, men det spelar ingen roll för att så Men vem är det som är de erfarna lärarna som inte tillhör att det blir så mycket? Det har jag inte förstår. Nej, det är för det första, det är ju en jävla bra fråga. Och för det andra så är, ja men han menar ju på att det är akademin alltså lärarutbildningen som han inte gillar och så, så tycker han att det är de som har skrivit om läraplanen och så bla bla bla. Men det var men, ju han som, som liksom ledde skeppet när läroplanerna skrevs om. Ja. Det är ju naturligtvis sant. Och dessutom är det så här, ju vi har så. tänkt till, vi är liksom utvecklats vidare. som har vi bara fribilitet och bara här, inte börjat ta något ansvar för någonting man har gjort. Och bara får gå vidare liksom. Det finns ju Därför... någonting lite skevt i det. Kan man säga. Ja, och det är inte bara det. För att saken är ju den att om du tittar på läroplanen. Nu vet jag inte riktigt hur din ser ut. Jag har läst den någon gång. Men jag vet ju hur min ser ut. Mm. Och den innehåller ju ofantligt mycket stoff. Ja, ja. ofantliga mängder saker som ska gå igenom. Om du tittar på det centrala innehållet i svenska så blir vi ju inte klara någon gång om vi verkligen... Alltså ofantligt mycket faktakunskaper. Nummer ett. Ja, ja. ja, ja. Så att Den som tror att det inte innehåller faktakunskaper och stoff, den har ju varit någon annanstans på någon annan planet. Och det behöver inte skrivas om någonting. Nej. Eh, nummer två... Den här exemplet då som kommer från den här att... Äh, måste man vara... alltså när Nu ska, äh, vad heter det, en åt, årskurs åtta lösa finanskrisen. Det är någon sån här debattartikel som valsar runt. Uh. Äh, äh, om att någon elev har fått en uppgift om att äh, lösa... Alltså diskutera ekonomiska bekymmer och problem och hit och dit. Mm -hmm. Och då blir jag så här, ja att man får diskutera en fråga på den nivån som man är Det måste man ju kunna göra för att unga människor är intresserade mm, mm. Alltså vi, vi, vi är borta från den tiden Där unga människor, de, de tar ju reda på saker De googlar saker, de undrar saker som de är intresserade av mm. Och de ställer frågor och de vill diskutera jag pluggade med min tolvåring min, eh, igår om rymdsystemet och om supernovor och, och, och, och genast med en gång vill ju han diskutera saker som är långt över hans liksom, faktakunskapsnivå mm. och prata om men också använda sina nya kunskaper, men tror du mamma att det kan startas ett ny, en ny sol någonstans, du vet i en supernova alltså du vet i en nebulosa eller vad det nu heter eh, och alltihopa, och, och även den här diskussionen, för då tog han upp den där bilden mm. som jag har visat honom som du hade, det här med ett helt ny, en ny ett nytt solsystem som hade liksom en likadan förhållande till jorden som Mm, mm, och solen och att kan mm. det finnas liv där och, och, och flummar ut och börjar diskutera och prata utifrån sin kunskapsnivå det betyder mm. ju inte någonstans att han inte behöver lära sig äh, faktakunskaper nummer ett, nummer nej, två nej, nej. Mm. det betyder inte heller att han kommer att bli är den främsta astronomen äh, vad heter det? Astronomen <laughs> astronauten påståja, äh, i, i världshistorien heller ja. äh, Eller hur? utan nej, nej, nej. det betyder bara att han intresserad. Och är inte det bra? Nej, precis. Man kan reagera och säga då liksom, ska han bli astrofysiker? då ska det vara så där? Ska de göra de här så? Alltså, nej, det är inte det det handlar om. Jag och, och, menar på samma sätt som att säga, det... Ja, men jag förstår inte det. Jag undrar verkligen... Alltså, folk som kritiserar den nuvarande läroplanen vad har de för agenda? Det är inte, självklart inte så att de har en gemensam agenda. Men vad är det de vill uppnå för någonting? Jag förstår inte riktigt den grejen. Jag ser två grupper av folk. Jag ser liksom, så politiker och utanför människor så, som kritiserar är så att de vill få skriva om den själv. De vill få bestämma själva liksom, innehåll och makt. Och liksom, mm. Det är ett verktyg för att ploppa, plocka populistiska poäng- både när man kritiserar men också när man genomför. Mm. Det är ju det som jag och Björklund förstår. att liksom, Om han ska ha en chans att komma in igen- och få tillbaka mm. sitt gamla jobb igen- då måste mm. det vara på premissen att han ska fixa det som är fel- och det är jag, är för för det han som har skapat felen, uppenbarligen, för han har varit ansvarig i tio års tid. Typ. I alla fall. åtta i alla fall. Men med tillräckligt länge för att inte riktigt kunna svära sig fri, och samtidigt så, han lever ju på populism. Det är det enda han har att bidra med. Det är det han alltid har haft som grej. Det är det kan har säga. men pedagogiskt sett, det blir så många gör fel, erfarna lärare. Det låter ju skitsmart. Mm. Om man inte vet ett dugg om hur skolverket eller läroplaner eller liksom så kan Kallum, då låter det ju rimligt Allting han säger om skolan just nu är ju bara så här för folk som inte vet någonting om skolan. Och som, som bara handlar om att så här plocka på politiska poäng till valet. För det är så han hoppas ta sig förbi 4% och liksom det är så han hoppas få tillräckligt mycket för att liksom få bestämma någonting sen ja men det, är inte, det var ju nu i och för sig inte bara han som satt och skrek om, om faktakunskaper i det där tv-programmet jag såg, Nej, men det jag skulle vilja liksom säga är ju att men vi får ju inte glömma bort att alla läroplaner i alla tider är ideologiska. Ja, lära. Men vill du lära? Alltså, sen pratar vi om då Att ungarna kommer att lära sig mer Om vi förändrar läroplanen Har de inte läst någon forskning någon gång Läroplanen kommer aldrig att få någon Att lära sig mer Det kommer bara att få lära sig mer om någonting För att det beror ju på jag menar, i Kina så har man inte så, eh, Samhällskunskap, de ungarna kan ingenting om samhällskunskap Men de är jävligt bra på engelska eh, Det är de inte heller Men matte är de bra på i Kina är det, du med? Just, ja, men Jag förstår precis vad du menar och, och det, vill, det, vill, det, vill komma det finns det som de politikerna som väljer liksom mig utifrån människorna som har sin agenda. Och mm. jag tror ofta att det handlar om populism <går> på ett eller annat plan. Och sen finns det liksom folk inifrån, folk från lärarkåren, folk från liksom skolvärlden som vill förändra läroplanen mm. Och vad de har för och agenda, jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt förstå det. Jag kan inte riktigt se vad det egentligen är som är underliggande i liksom kritiken för att som du beskriver någonstans att liksom det är så här ja. Och det kan mm. man tycka är dåligt. Och samtidigt så här, är det någon som vill argumentera för att elever borde lära, vi borde sänka lite i skolan. Är det någon som står för det? I, i, i skolan? Nej. Det. För jag Nej, men, det är... ja, vi borde minska pressen, vi borde minska liksom, trycket, vi kan inte ha folk som blir sjukskrivna när de går i gymnasiet så. Men liksom därefter vad, vad, vad finns det egentligen för argument för att inte ha högsta möjliga ribban vi kan som vi som förväntar oss att det här är det du ska med dig av din grundskoletid? Och vad är det som är liksom utvecklingen så framåt? Om man, jag tycker att så här, om man som professionell lärare ska börja kritisera läroplanen. och säga, Jag tycker inte det här är bra nog. För att det ska bli en professionell diskussion som leder någonstans framåt. Då förväntar jag mig också någon riktning av så här. Vi borde ha det så här istället. Det borde vara det här istället för det är gett mer. Någon teori, någon känsla, någon humla. Och så här, vi borde jobba åt det här hållet så att det också finns en produktiv diskussion. Ja, men jag tror att, nej, men, nej, och jag tycker vi egentligen ska, ska lämna den där, ja, men jag, jag tycker å andra sidan att det blir en, en förnedring av vårt yrke. Jag tycker att det blir, alltså att, att, jag menar, det är väl naturligtvis inte så att du behöver skriva om läroplanen, lärare jobbar redan med faktakunskaper. Och nu Banka där ute Men det, lärare jobbar ju med faktakunskaper det, det finns ingenting där lärare inte jobbar med faktakunskaper Nej. Naturligtvis För Nej. att det går inte annars Vi är inte dumma i huvudet Det är ju inte så att vi behöver någon som skriver I en läroplan att lärarna ska jobba med faktakunskaper För Nej. det är väl såklart som fan vi gör Och lägg av Och tro någonting annat Och håll inte på med massa trams Så nu, nu så har vi och därmed så går vi vidare till din svaning Jakob. <laughs> oh, ja precis. Ja. Eh, snabba ryckor så. Nej men någonstans där med liksom eh, igen vad man ska lära sig kunskaper och allmän bildning och sån. Jag noterar en ganska intressant grej. Eh, Internetstiftelsen släppte det här projektet. Det är de i IS eller .se .stiftelsen. De köte eh, Internetkunskap som är en hemsida och ett projekt, internetkunskap.se. Som är såhär, källkritik för vuxna liksom. och om man behöver lära sig det. Ah, ja, precis. Det är för liksom här, folk som. Nu är det gul av mig, vad spännande. Ah, förvallt, mm. det, är såhär, det är det så om du tänker på digital kompetens enligt lärplansförändringar och hur allting utvecklas och så. Mm. För de som redan har hunnit ta examen och som inte får vara med på det tåget här finns en crash course typ. Det är liksom så här, vi siktar på valet, vi siktar på liksom desinformation och på liksom fake news och på liksom allt vad som händer runt omkring. Eh, och liksom hur man försvarar och värnar en demokrati i sådana lägen. Då mm -hmm. behöver det finnas massiva folkbildningskampanjer för att liksom lära folket känna igen oschyssta budskap liksom, är du med? Saker absolut, som, som absolut. folk säger som kommer från en men som kommer från någon annan eller som folk som säger att det är på ett sätt och sen så är det inte så. Den no, sorts är... liksom grejer måste man bli lite vassare på till mans tror jag. Och där, där har de sett en väldigt intressant resurs. Det finns inte mycket mer att prata om det förutom att pusha att den finns där man borde gå in på internetkunskap.se och läsa ödmjukt själv, om vi delar den med folk som jag träffar så. Eh, Visst måste man det, tycker jag. Jag tycker att man måste göra det. Eh, och, alltså, vi har ju efterlyst en sån här kurs, eller hur, Jakob? Ja, vi har pratat om det här Földklart i podden. Det är många att vi som har om det. Ja. Så. Och dessutom så är det ju så att internetstiftelsen är ju framåt för de har ju även material för elever. De har färdiga lektioner för lärare och de har fortbildning för lärare Aj, utöver just. den här. Så att just för tillfället så vill jag ge veckans applåd, för det har vi inte haft på länge, Aj. till just internetstiftelsen. Just det. De det får applåd men då får ett byggbank. <laughs> När de får veckans applåd, det blir bra. Ja, de kan få båda två jag. Men ja. det är absolut. Vi lägger lite länkar på vår hemsida om ni vill och kolla på det där. Mm. Det är en spaning. Du gör en annan spaning. Får vi bryta mot trenden och ta två spänningar på raken? Ja, det får jag ja. säga. Ja. Eh, kolla, jag var med om ett jätteintressant grej. Jag som också har lite med det med kunskap och fakta av grejer att göra. Mm. Du vet hur man liksom, så att enkelt, det finns många sätt med digital teknik och prylar och datorer som tar bort behovet av att kunna saker. Mm. Det finns mm. Liksom mm. Ett, ett, ett antagande att liksom, sitter man med en dator då kommer man inte behöva lära sig andra grejer. Då behöver man inte liksom ta sig runt. Mm, utan mm. då får man massa genvägar. Google Translate gör att ingen kommer lära sig språk och då känner språkläraresi hotade så. Mm. Jag var med om flera intressanta upplevelser i veckans mik mm. för jag var på eh, och hade lektioner om programmering eh, så. Mm. med elever som jag inte träffas mycket annars. Mm. Och, och så blev det så att jag hade de lektioner själv. För det var lite vi jag var lite borta och så. Så jag var så här, ah, men okej, jag får jobba lite med de här grupperna som heter så så var vi så. Mm. Och, och det är ju alltid intressant utifrån många olika sätt. Och det funkar superbra och det var så här supersköna elever och liksom så. Och då var det en, en gång i en lektion så var det ja, typ mellanstadiet så. Så mm. är det en elev som ryckte upp handen men genom en genomgång. Ja, den här klasskamraten är borta får du nog få på, på engelska sen. För att, eh, det är en nyanländ person så jag fattar inte svenska. Okej, okay. ah, inga problem, då, då tar vi det på engelska sen. Engelska funkar, nej men engelska funkar ju gott. Mm. Första lektionen i programmering så jag satte igång eleverna på att börja jobba och sen så satte vi oss och, och körde en crash course av samma genomgång fast jag översatte till engelska. Mm. Och den här, tjejen, hon var så här ah, var såhär, det här verkar lite intressant. Mm. Och sen så visade eh, vi henne vi hur man kom igång och jag visade henne eh, microbit. Jag, jag var skript för microbit som mm. finns med liksom så olika språkinställningar man kan ställa in det på sitt språk jag tror automatiskt ställer in på svenska numera men de hittade mm. den funktionen och var hmm, finns det några bra språk här? och jag tänkte, yes, nu har vi det om du kan liksom få ha det här på ditt eget språk fan, var gott mm. men så fanns inte hennes språk där men så fanns italienska och det har hon liksom hunnit lära sig på vägen genom Europa för att komma till Sverige typ Hon var hon tillräckligt länge i Italien för att eh, lära sig italienska som sitt bästa språk förutom sin modersmål så hon bara, ja, men om det till italienska. Och så börjar hon säga genomföra uppgifter. det totalt. Har det programmerat förut. Med liksom så här, som de andra. Men liksom mm. får en uppgift i skolan där hon kan liksom sen efter att redovisa och slå alla andra på fingrarna. Och de blir så här superimponerade över vilka coola grejer hon skapar. Liksom. Fantastiskt. Och när vi sitter och pratar så, så här, Hon säger, ja, men ska jag lägga det här blocket här? Ska jag göra det på det här sättet? Och jag blir det är på italienska, jag har ingen aning, men jag typ känner igen lite av hur det där brukar se ut. Jag kan gissa lite ord, jag kan killgissa vissa grejer för att italienska inte, det är inte utomjordiska. Men, men det var så fascinerande att ha språkhindret på min plan planhalva istället för på hennes. Ja. Eh, så. Och jag, jag var med exakt samma uppgift dagen efter med några engrä elever. När det var sådana som, elever som är så unga att man måste hjälpa dem att skriva in internethemsidor för de hittar inte snedsträck liksom. Nej. Eh, de eleverna eh, men så var det ju samma sätt, jag var inne på en annan tjänst och då hittade jag en annan elev där man kunde byta liksom, språk och då jobbade de två och två så då var det så här jag bara, ah, men, okay, du fattar det här, jag fattar det här språket men, men vi, vi tar det här språket vi tar språk. och så får jag förklara för det var det står och så bytte de till tjeckiska och så fattar de igen att de förstod tjeckiska och så fick de liksom, så här, samarbeta för då fick de en enda tolka förklaringen, för det var en som var lite mer framåt och tolka förklaringen Mm. Och, och jag tycker det är så himla intressant för liksom så här det med språk och liksom digitala verktyg och tjänster och internet och så. Det har hela tiden varit utifrån det så här Google Translate-perspektiv att man så här fusk lär sig dåligt språk. Mm. När, när vi har kommit så långt med automatisk översättning av sidor och tjänster och verktyg, att liksom undervisning kan, för stora delar av undervisningen, eller lektioner kan vara det som är praktisk övning kan vara på vilket språk som helst. Och det behöver inte finnas språkhinder i de situationerna. Vilket du är fantastiskt. Ja, men, eller hur då? Det finns något grymt demokratiserande i det. Ja, som gör också att, att, att, ja, det är väl självklart att man inte lär sig alltså, Det här att faktiskt kunna få utvecklas alltså, Språkträna måste de ju göra i alla fall För att lära sig svenska färdigt, men, att, att med, men att hänga med i matten Eller i, i, digital, ja. alltså, i ja, det här just. Eller i, i vad som helst alltså, Tänk också vilka resurser Vi ja, pratar ja. om att man ska undervisa på hemspråk När mm. digitaliseringen faktiskt kan hjälpa till där Ja, men precis. Alltså, så man kan få dela av lektionerna även de lektionerna när man inte kan ha med sig liksom, en, en språklärare som kan hjälpa en att förklara jag, menar, ja. jag, tycker inte att, jag argumenterar inte för att liksom, elever som läser svenska inte behöver träna. För det, det finns en del elever som läser eller en del människor som läser mellan andra. Men liksom, det man måste också få komma fram. Man måste också få testa på det. Och det var så himla intressanta upplevelser. Mm. Båda de får tillsammans. Jag funderar mycket på det. Liksom, vad, vad, vad mer som finns i digitala läromedel som inte finns i de här böckerna liksom. Mm. För med, om jag hade beställt in en bok på jag vet inte vad, vilka språk så, det är inte alls varit samma sak det är inte alls gett samma perspektiv och det finns inte alls samma utbud en av de tjänsterna så liksom, som, som jag använder som jag berättade om mm. har så här typ hundra plus språk som man bara kan välja mellan och mm. det är inte att slå på fingrarna alltså när det kommer till att lärande faller liksom eller hur? Nej men fantastiskt, vilken jävla grej. Vilken jävla grej. Ja och jag tänker, säger jag som tycker det är skitsvårt så fort det står på engelska. Och blir arg när det inte jag inte kan översätta det. Så att, jag menar, jag, jag, jag, jag har den fullaste förståelsen för detta. Eh, så att, gud vilken grej. Det, ja, intressant. Hör jupp, du? Jupp, jupp. du vet vad jag tror? Vi, vi ska ta en runda av det Ja, det ska vi. Du, tack för eh, det här samtalet. Vi hörs igen nästa vecka. Tackar ni som har med oss. Ni kan ju höra allting på eh, skolsverige.com, på iTunes och på ACAST och överallt annars där poddar finns. Så är det, så är det. Ha det bra. Hej! hej. Och, och, och, och, och.